Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés. Hány nem tört meg miattam, míg jöttem Töretlenén Egy alvat vérő virradat van, roncsult halak. Húztak a habban És közöttük hányoltam én Szöges trótokon kúztak értem Hogy őrizzem halálukat Hogy állhassak Sziszegbe térten a tátongóidő Szelében Mint bennük állt az öntudat Fény nem jelez Csillag sem őriz, három király sem látogat Csak fénylő pusztulásom őriz meg belőlem Valami ősit, mint vakparás hújt lángokat Az utakat mind lekaszálták És száll az jószaga, Csillaggal hervadnak a májvák a lélek tündöklő homájt vág, s villan a szó, mint a kasza. Hagy hát, vigaszt, ha jó remény kell, fizest ki éber múltadat, hisz ömlik, mint forrás a kételj, s ha apád düvel felét ver, fordítsd előre arcodat. 70-es évek végén, 80-as évek elején talán szamízdatban olvastam először Petri György verseit. Később valami Péter előadásában hallottam számosat. Gyűjtöttem a köteteit, megjelenő, hivatalosan meg nem jelenő verseit. Számomra ő az egyik legfontosabb. Észlelésem egyik meghatározó alakja. Ekánomból úgy gondolom ő sosem esik ki. Fontos, hogy jelenléte állandó legyen. Talán ezért is évek óta létezik a Petri díj. A díjátadó Petri születésnapja december 22-e. Mai középpontjában ő áll, Petri György. Beszélgetünk az idei és korábbi évek díjazottjaival. Vendégünk lesz Karádi Éva kuratórium tagja, Valai Pétertől Arhi felvételről két Petri verset hallhatnak majd. A műsor elején Petri hány nemzedék című, ez egy korai 16 évesen írt versét Dényes József megzenésítésében feldolgozásában hallották. A stúdióban pedig itt van velem Krisznik Petra és Valc Péter színművész. Tartsanak velem, Marton Éva vagyok.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 Grisnik Petra előadásában, olvasásában hallották Petri György versét, és nem tudom, hogy Karádi Éva már a telefonban van-e. Van Szervusz Éva, itt vagy? Itt vagy, jaj, jaj, nagyon nagy szeretettel üdvözöllek, és ahogy már tavaly is téged kérünk meg, vagy a kuratórium nevében egy picit beszélgessünk Petréről, illetve a csütörtökön adó díjról. Hetedik alkalommal adjátok át a díjat, és te kezdetektől a kuratórium tagja vagy, tehát hogy valószínűleg látszik már az a ennyi idő elteltével, hogy mennyiben jelenik meg a díjazottaknál, illetve azoknál, akik ti választotok, a petri szellemiség egyáltalán fontos -e, hogy valamennyire igazodjon petri szellemiségéhez? Azt gondolom, hogy ez nem kiválasztási szempont, de nagyon örülök neki, hogy, hogy, hogy mégis elemennek látszik ez a szellemliség, hogy, hogy, hogy ugye Petri a mi generációnknak volt egy meghatározó költője, és hogy a, a mai fiatal költők számára is ez érezhetően eleven hagyomány és, és fölismerhető a, az ő szelleme, a fanyarsága, a kritikus és önkritikus rezignált és irónikus hangvétele az elmúlt évi díjazott költőnőnél is és a az ideinél is, és a, a második, harmadik helyezettek között is, úgyhogy én, én nagyon örülök neki, hogy ez ilyen eleven hagyománynak látszik. Tehát, hogy ilyen módon is van egyfajta továbbélés, az nagyon izgalmas maga a díjazás folyamata, hogy a kuratórium, illetve a mindig aktuálisan tavaly díjazott együtt választja ki sokak közül, nem is tudom, hogy hányak közül, sőt, idén, ha jól tudom egy elő válogatást is segítettek többen. Tehát hogy zajlik, hogyha ezt egy ilyen dióhéjba elmondanád, hogy egyáltalán mikor kezdtek el foglalkozni avar, hogy a decemberi díjazottat hogy kik közül keressétek? Itt most uh, van egy jelentős változás, hiszen nagyon fontos irodalmi folyóiratok szüntek meg az elmúlt egy-két évben, amelynek ugye munkatársai szerkesztői voltunk, a kuratórium tagjai közül a Holminnak, ugye Radnóti Sándor, Váradi Szabolcsén a lető El is bocsóztattuk ezeket sajnos. És, és amikor ezekkel a dolgoztunk, akkor, akkor eleven kapcsolatban voltunk ugye a, a fiatal, költők munkáival is, és épp azért, mert így megváltozott a helyzet, ezért javasoltam én tavaly, hogy vonjunk be olyan kollégákat be az előkészítési folyamatba, akik napi kapcsolatban vannak fiatal költőkkel, szerzőkkel, olyanokkal, akiknek még nincs kötetük, hiszen ugye ez a díj azoknak szól, akiknek még nincs kötetük, és kötethez segíti őket, és ezért kértük meg Áfra Jánost, aki a kultér.hu portálon állított össze, már két évvel ezelőtt is egy nagyon fontos és izgalmas anyagot, tíz olyan fiatal szerzőről, akire érdemes odafigyelni, és akinek még nincs kötete. Csuha Istvánt kértük még meg ugye, aki az Élet és Irodalomvers robata, nak szerkesztőjeként van eleven kapcsolatban az irodalommal és Pályi Márkot, ugye, aki, aki szintén rádiós szerkesztője meg az, az Eximpózionnak is szerkesztőjeként ismeri a fiatal költőket, szerzőket, hogy egy ilyen előválogatással segítsék a munkánkat, úgyhogy most könnyű dolgunk volt, hogy az ő javaslataik alapján tudtunk tönteni. A hét év, az meglátszik a minden évben új és új költöknek a különböző művein, tehát a Kemin Kemín Lilitől a mostani díjazottakig. Látszik-e valami változás a lírában náluk, vagy pedig ez egy nagyon rövid idő egy ilyen mérlegvonásra. Talán a, a, a versek oldaláról e, e, nehezebb volna így mérleget vanni, inkább az a kérdés, hogy, hogy kik maradnak a pályán, és kik kezdenek más irányba e, tájékozódni. E, de hát ez, ez változó, ugye azt gondoljuk, hogy ez a díj segít valakinek elindulni ezen a pályán, de hát fiataloknál azért van olyan, hogy más műfajok iránt és érdeklődnek, és, és más irányba mennek tovább. Tehát ehhez majd nagyobb távolság kell, hogy ilyen mérleget lehessen vonni. Éva nagyon szépen köszönöm, és választottál uh, Darvas Ferenc Váradi Szabolcs földolgozásában egy dalt, ami pillanatokon belül szólni fog a házmesterdal, de azért néhány uh, szóban, hogy miért, miért hozzájuk ragaszkodtál. Azt gondolom, hogy a szerzők voltak a fontosak, és nem a dal. Hát Peti György, mi együtt jártunk egyetemre, és a Pala utca az egy olyan találkozó hely volt, én ott ismertem meg Darvas Ferencet, és nagyon szeretem ugye Váradi Szabolcsnak és Darvas Ferencnek a közös dalait, és Váradi Szabolcs ugye a legközelebbi barátja és költőtársa volt Peti Györgynek, tehát nekem ez ezt a, ezt a világot, ezt a szellemiséget ezt a kört idézik a zene nagyon, és a zenei szöveg műfajában. Nagyon szépen köszönöm, örülök hogy velünk voltál, ha csak egy rövid időre is, és akkor most következzék a házmesterdal. Egy bérház az nem csekéség a tömérdek Van, akit szerelmi vágyűz, van, akit az önérdek Az egyiknek melege van, másiknak a hideg sok Egy bérház az kérem szépen folyamatos hideg sok Beletörik kulcs az árba, rossz az ablak, húzatva A padlót a szó megette, vécé öblít húzatlan Kiköltözik régi bérlő, lakni az új most kezd el kitörne az anarchia? Ha nincs itt a házmester ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Mint zenekar, én, én karmester Úgy működik a házmester Bár néha azzal látszak Hogy neki, neki, neki dirigálnak De nézzük szembe a ténnyel Hogy mindig ő vezényel a respektet nem meg, Szólítsanak Szólítsanak Szólítsanak csak Mesternek? Ki hinné, hogy mennyi gondot anyakamba vehetek, Tisztel folyton tisztogatni, és hányféle szemetet, tisztes házban tisztelettel és diszkréten, ez a fő, kezeljük, ha fölbukkan egy ismeretlen tényező, ami romlik, meg javítom. Viszont ami romlott, ám de sik. Lehetőleg meg se látom, Hiszen nem rám tartozik. Mindennek a kulcsra a, Mindenhová bejutok, A kapupész ne feledjék, Én a házmester vagyok. Ah -hah -hah. Ah -hah -hah. Zenek a karmester, úgy működik a házmester Már néha azzal látszat, hogy neki, neki, neki dirigálnak nézzünk szembe a tínnyel, hogy mindig ő vezényel Ha respektet nem restelnek, szólítsanak, szólítsanak Szólítsanak csak mesternek, mesternek Máradi Szabolcs és Daros Ferenc szerzeményét hallották. Továbbra is a stúdióban Grisnik Petra és Valc Péter, és ha jól tudom, akkor telefonban Bognár Péter. Szia, Péter! Szia! Jó hallani. a Jó meg. hallani téged, a valamikor a második voltál a díjazottak közül 2012-ben. Azt hiszem, Én... igen. igen. Azt hiszem, igen, akkor a vendégünk is voltál, Azóta megjelent a köteted a bulvár, amire azt írták, hogy Pima szemtelen legeredett egy lérai hang, és te közben a régi magyar irodalmi tanszéken vagy tanár ha jól tudom, még most is. Tehát, hogy ez a kettő a régi magyar irodalom és ez a nagyon szemtelen kortárs léra, ez hogy fér meg egy asztalon? Hát most már nem vagyok a tanársegéd, vagy nem is voltam tanársegéd, hanem tudományos segédmunkatárs voltam, de hát a kettő az úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy, hogy hát a magyar költészet az valamikor a 16. század folyamán alakul ki, és, és hát nagyjából azokat a formai hagyományokat használjuk ma is, amik, amik akkor, akkor kialakultak. Úgy, hogy hát én rengeteget tanultam abból, amiket hogy, hát hogy, hogy, hogy, hogy ott elolvastam, és amivel ott foglalkoztam. Mert hogy ott is megtörték, foglalkozok ma is. Aha, tehát ott is megtörténtek ugyanezek az újítások, csak nekünk az már régi, de voltak ugyanilyen nagyváltások, mint mondjuk a ti generációtok, amit ma úgy érzünk, hogy egyfajta norma szegéssel is együtt jár. Hát nem nagyon volt norma a 11. Tizen... Ötödik, 16. század elejé meg előtt, megszegni. tehát a 15. század végéig összesen ismerünk a 21 darab a magyar nyelvű verset, tehát a 16. század előtt nincsen norma, és pont az az ebben a korszakban, hogy akkor alakul ki az, amit normálnak tekintünk, tehát onnantól kezdve fejlődik ugye a magyar irodalom, magyar költészet, hogy van valamiféle norma, amitől aztán el lehet térni, tehát az, hogy mi a norma, azt, azt ott találják ki. és a 16. század végéig viszont, viszont hát a, legalábbis metrikailag a magyar költészetnek az egész területen jön. Tehát, hogy milyen metrikai hagyományokat használunk ma, az, az, az mind megvolt már a 16. század végén is. Uh -huh. Közben visszatérve hozzád, az újítások mennyiben járnak amúgy szegéssel, És azt hiszem, hogy ezt a szót te magad használtad, vagy használod. Mennyire uh, kell hát... új kereteket találni hozzá? Hát nekem van egy olyan benyomás, hogy maga a költészet, az, az valahogy mindig normaszegés kell, hogy legyen, mert hát valami ilyesmiről szól, hogy hát azért nem adi verset ír ma az ember, vagy azért nem, nem tudom, Pilinszky verset, vagy Petri verset ír ma az ember, mert, mert azt mondja, hogy bár az a maga nevében felülmúlhatatlan, azért, azért hát valamit máshogy kell mondani, és hát ez, ez maga a normaszegés, tehát azért van szükség szerintem azért lesz mindig is szükség költészetre, mert, mert, mert, mert, mert elavulnak a formák többé Az, az nagyon érdekes, hogyha formáról beszélünk, hogy az új kötetedet a K2-vel, legalábbis annak bizonyos részleteit a K2-vel dolgoztátok föl. Tehát ez is egyfajta Igen. formabontás, vagy ahogy megcsináltátok videón, amit találtam, abból láttam pici részleteket, nem tudom, hogy mennyit csináltatok meg ebből, vagy hogy ez látható? Egyelőtt, ez verset szerintem csak. Uh -huh. És ez csak így neten látható, videón látható, vagy ebből készült előadás is? Nem, abból nem készült, abból nem készült, azokat csak így felvettük, hogy, hogy, hogy Youtube-ban legyen valami, ahogy, ahogy hát ezek elmondják, ezek a, a színészek a verseket, viszont most a, a, a harmadéves színűvészet is osztály azt csinált egy egész vizsgát ebből a, ebből a Rodológia kötetből, ami nem, az a Rodológiából. A Rodológiából, uh -huh. És az, az állítólag az, az lesz is az Ódri színpadon. Úgy tudom, hogy azt, azt fogják játszani most valamikor, még időpontot nem tudom, de, de az, az, az megcsinálták az egész uh -huh. Az egy idén vagy tavaly megjelent friss könyvet, és hogy mennyire kell az, hogy a Petri díj, ami ugye kiadta az első könyvedet, tehát mennyire löki meg a fiatal írókat abban, hogy ismertét tegyék a nevet, vagy hogy egyáltalán könnyebben publikálsz azóta? Hát, hát ezt azt hiszem, hogy mindenki, tehát ezt, ezt mindenki tudja, hogy, hogy ennél nagyobb lehetőség nem nagyon van, azt hiszem, tehát itt bekerül az ember a, a magvetőkiadóhoz, ami egy óriási lehetőséget hát az a kérdés, hogy ebből ki, ki mennyi tud kihozni, vagy tehát ez egy óriási lehetőség nyilvánvalóan. És, és engem nagyon segített. Hát, szóval nem csak abban, hogy aztán hol lehet publikálni, hanem, hanem az a szakmai segítség, amit egy ilyen hihetetlenül felkészült profi kiadó tud nyújtani egy induló költőnek. Tehát egyszerűen az, hogy jó szerkesztőkkel dolgozhat az ember, akik, akik, akik megmondják, hogy hát ez itt még nem annyira jó, ezzel még itt lehet dolgozni. Tehát én nekem, nekem rengeteg. Segítséget nyújtottak szakmai szempontból. Persze, persze. Ilyen PR, vagy nem tudom, ilyen szempontból is. Péter, Én nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, nagyon nehéz itt telefonon beszélgetni, de nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Bognár Pétert hallották, aki már díjazottja volt köszönöm. évekkel ezelőtt a Petri Díjnak, most pedig Valai Péter Petri verset mond. A Delfói Jós. Hamis csődöt jelent. Hagyjuk. Nem érdekes az egész. A részletei sem. Amit írtam, körülírásai a semminek. Azt hittem, van itt valami, amiért, mi is, amiért mit is, mindegy. Azt hittem, hülye voltam. A semmi szó használatától sokáig megtartóztattam magam. Semmi ágán, nichten des nichts után. Ahogy Martin H. ízes németséggel tudta mondani, a semmiző semmit. Erkölcsi copyright megfontolások. Meg az epigonok. Próbáltam, azt hittem, mondani, mondok valamit. Hogy miről? Hát, tudjátok, erről a Nem tudjátok. Oké, okay. honnan is. Hiszen én is csak azt hittem, de már nem hiszem. Azaz, hogy tudom. Nem volt. Nincs. Nem lesz légyen. Most már tudom. Már késő. Félre ne értsetek, nincsen szó semmiről. Az eljövőt, mert arra vagytok volnátok, mint kíváncsiak, nem sejthetem. Nézek. Nézek. Nézek hóförgetekbe, füstbe, kávézacba. Olykor olvasok is, nem jelekből, ó, nem, csak könyveket, újakat ritkán, régebjeket. És semmi. Mindig semmi. Ismétlődő Értelmetlen jelek. Krónikus üzemzavar. Kétségbe esett üzenet. Ki tudja. Én minden esetre így leszek mindentől, ha nem is szabadabb, mentesebb. A Delfai Jós hamis jelent Petri verset hallották valahogy Péter előadásában, és reményeim szerint ma nagyon jól mennek ezek a telefonbekapcsolások. Szanisz Lújudit van a vonalban. Halló, halló! aki Zetor blogíró, és aki szintén volt a vendégünk talán tavaly, hiszen tavalyi díjezet volt. Ide jelent meg a magvetőnél a könyved a benged, ami ugye a díjnak az egyik vagy következménye, hogy önálló kötet jelenik meg, és te, ő is a kuratóriumi tag voltál, ami egy nagyon furcsa szerep lehet, hogy tavaly még díjazott voltál idén benne, vagy a kuratóriumba, tehát van ennek egy ilyen kétarcúsága, vagy nem tudom, kérdezem is, hogy mennyire furcsa ez a hátra-meg előre nézés. Sziasztok, jó itt kívánok! Nagyon furcsa nagyon furcsa volt a szituáció is, és nagyon megtisztelve éreztem magam. És igen, ez egyszerre ilyen visszanézés is, jelenbenézés is, meg előrenézés is. Először is döbbenetes volt, hogy már egy év eltelt, hogy <gül> megjelent a kötet És nagyon, nagyon jó, volt, jó volt olvasni az idei és, és és nagyon... Nem mondom, hogy kellemes meglepetés volt, mert azért voltak, meg vannak sejtéseim arról, hogy nagyon-nagyon jó és nagyon tehetséges írók vannak ö, ö, Magyarországon, akikről talán még, ö, még nem, nem tudnak elegen. Ö, nagyon, nagyon örülök, hogy részt lehettem ebben a folyamatban. Ilyenkor mik a preferenciák? Tehát azt a hangot találod meg, amelyik olyasmi, mint a tiéd, vagy mi alapján döntöttél, hiszen most a te jelöltet bíró Krisztián volt, aki majd szintén telefonon a vendégünk lesz? Ez nagyon jó kérdés, mert, mert nem nehéz szétválasztani a, a, a privát olvasót attól, aki, aki most egy felelős szakmai döntésben vesz részt. Hát egész egyszerűen és prózai, lírai módon az érzéseimre hagyatkoztam. És érdekes, hogy a, a Krisztiánál volt az az érzésem, hogy, hogy amit, amit talán most nem leszek, nem leszek sértő, de hogy amit az elején nagyon nehezen tudtam befogadni, hogy neki nagyon konstruált és nagyon tematikus íráség voltak és nagyon tudatos volt, az aztán egy idő után pont inkább, inkább az erényévé vált. És tényleg az érzéseimre hagyatkoztam, és hagyni kellett azt, hogy... hogy hogy eljussanak hozzám ezek a szövegek. Tehát lehet, hogyha csak egy-két szöveget olvasok, akkor pont nem a Krisztiára esik a választásom, nekem ő volt a, a, a legerősebb benyomás először. Egy könyves blog ajánlójában rólad is, vagy a te is azt írják, amit Bognár Péterről, hogy pimasz, hogy fanyar, hogy erőteljes. Tehát, hogy mennyire van benne a mostani a ti ez a kicsit, szemtelen hang, erőteljes hang, vagy mennyire közös ez? Uh -huh. a, a, igen, a Pimasznál én is felkaptam a fejem, hogy érdekes, hogy nekem nálam is ez volt az első szó. Én nem gondolom ezt, hogy ez a... a mi generációnk úgy értem, hogy ez a 210-es 20 generációnak a sajátja lenne, hanem inkább talán ez ilyen korosztály. Én már, én már mondjuk kifelé megyek abból a korosztályban, én inkább 40-es vagyok, ha jól tudom, akkor azért itt inkább a 30-asok, 20-as évek végein végén járó művészek voltak, vagy vannak évben. Szerintem szerintem ez a ez a. Ez a ez ta, talán ez a fajta Pimosság, amit arról tudok beszélni, amit nekem tulajdonítanak, talán az onnan is indult, hogy nekem ilyen ilyen egészentét nélkül ilyen indult ez az egész írás dolog. Tehát, hogy én, én nem készültem erre, és, és ilyen mértékben talán közelebb is állok a köznyelvhez. Tehát nem, nem, volt, nem, volt, nem volt egy ilyen tudatos szándékom, hogy én most irodalmat vagy irodalmi szöveget írjak. Maradj velünk Tehát, még jut. Bocsánat, maradj velünk még a vonalba, most ismét egy Petri verset hallhatunk, hallhatnak valai Péter előadásában, és aztán reményeim szerint itt sokan összekapcsolódunk bíró Krisztiánnal, meg veled. Jöjjön a vers. Egy szimpozion után. ú vége érhetetlen közép kellett vagy kelet-közép, néha már belezavarodok, európai diszkusziók. Miközben jó esélyeink vannak arra, hogy egy, mint mondani szokás, szép napon, közel-kelet-európában találjuk magunkat. A könyökömen jöttek ki és kezdek aggódni az elme állapotom miatt, tudnélik, mind gyakrabban kapom rajta magam, hogy magamban diskutálok Szerencsére, még nem fenn hangon az utcán, de szinte megállás nélkül. kép felteszem a kérdést, hogy Forradalom volt-e, ha igen, bársonyos, daróc, hapsejem, abaposztó, lastex, vagy mindössze változás? Az viszont strukturális, abból nem engedek, de radikális, rákérdező énemnek, hivatásos hozzászóló rendezvények réme, van egy felvetése, hogy voltak-e, pontosabban, voltak-i -e egyáltalán változások? Hogy a változás fogalma, igen, csak rászorulna egy kiadós elemzésre, a logikai zárt volna a helye, ha szabad így kifejeznem magam. És ezen közben itt ágál. Továbbá. A pártok, protopártok, parainformális csődülések, intézmény utánzatok, Kőkor szakszervezetek lefedik-e lefedni ez a szalonképesség minimál feltétele? Legitimitás lefedés nélkül egy nagy túrót. Szóval, lefedik-e a mit is? Ne hasogassunk szürszállt. A lefedendőt. Moderátor énem az órájára néz, és gyorsan mederbe terel. Az idő megy, barátaim, jölgyeim és uraim, skacok az alkalomhoz illően. És még mindig nem hasonlítottunk össze. Nem vetettünk össze, közelmúltal, messze. Igen, tisztelt centrum baloldali énem jelentkezik. Tessék! ővém a szó. Volt ugyebár relatív biztonság. Ez az énem a relatívat hangsúlyozza. Különben kifütyülnék, de azért érezteti, hogy jobb tegnap egy biztonság, mint holnap egy munkanélküliség. Továbbá nem volt ilyen kiáltó az egyenlőtlenség. Az akkori elit nem volt annyira gazdag, hogy egyesek forgótornyas harckocsival írtották a szalonkát ezt a varburgosok, ha kényszeredetten is, de tolerálták. Igaz, persze, nem is tehettek mást, de nem is tettek. Így tehát valamilyen egyensúly csak. Persze igaz az is, hogy valamilyen egyensúly most is csak. Másfelől azt is tudjuk, hogy az ankori egyensúly hová vezetett. Nevezetesen ide. De Ekkor a radikális rákérdező közbevág, van-e értelme egyáltalán a kelet, közép, Európ és hasonló általánosságnak? Ugyanazt jelenti-e a tetszőleges fogalom például legitimitás, mépempő, farmergazdaság, joghézag, árrés, tejpor, Litvániában, Magyarországon, Szlovákiában, az egykori jugoszláv macedón köztársaságban az ENSZ-be felvételét éppen most kérő akvinkumi republikánus császárságban arcs. Majd hirtelen, megszégyenülten elhallgat, Porcelán elefánt ő is a porcelánboldban. Beli hasít a szörnyű felismerés, hogy igenis. Sajnos, van értelme. Ugyanazt az irreálisan létező műcsontot rágjuk Vilniuszban. Zágrábban, Budap és Bukar Estbben, sőt, mikor csak tehetjük szümpózion, ösztöndi, kemény valutára váltott filozófia líra, térségünkön, kívüli fővárosokban, mert nem tudunk más tenni. Visszakérődzük, amit lenyelni se tudunk, kiköpni se. Rágjuk, ami a torkunkon akadt, és széjjel feszíti az állkapcsunkat is, szájüregünket pedig gipszkásaként kitölti. Élő táplálkozás élettani paradoxonok így emésztünk tátott szájjal 40 év gyomorűrt és érzést Miközben heroikusan disszimilálunk, többé-kevésbé flottul beszélünk, össze-vissza, van magunkhoz való eszünk is, jól felfogott érdekünk. Ezért tudjuk, nagyon is jól, hogy a van-e egyáltalán értelme folytatás nélkül nem hangozhat el, mert akkor aztán megnézhetnénk magunkat. Viszont eszünk ágába sincs, megnézni magunkat. Nem ettünk kefét, maradjon köztünk, információ is lehet káros. Jegyzet, ha nem, a címzett agyához méretezed. Egy szimpozión után, a 90-es években írta Petri ezt a verset, amit Vallai Péter olvasott föl. Reményeim szerint Szaniszluid még bíró Krisztián már a vonalban van. Krisztán, halló. halló. mi még nem ismerjük egymást, de nagyon gratulálok a díjhoz, és szerintem tegeződjünk, mert ha itt ülne a biztos, hogy tegeződnénk. Az nekem, tehát, hogy olvastam verseit itt, ott, többek között literán, meg mute-ban de hogy igazából az a gömbhalmaz, ami nem is csoport, vagy nem tudom én mi, tizen sokan alapították, főleg a Facebookon publikálják a verseket. Más se a Facebookon megjelentetni verseket, máshogy nyúl nyúlla -e az ember hozzá, mint amikor nyomtatott formában ö, folyóiratokba közül, közlik a verseit hogy sziasztok. Én nem gondolnám, hogy más lenne a Facebookra készült költészet, és nem is gondolom, hogy lenne <coughs> konkrétan Facebookra készült költészet. Nyilván a, a, gondolom, akik használják a Facebookot, azokban van eleve egy ilyen a, kényszer, hogy talán kicsit rövidebbek legyenek a versek, és hatásosabbak. Majd. érthető? Érthető, persze. Uh... Nagyon keveset ismerünk még Krisztiánban, remények szerint majd ugye elkészül a kötet a magvetőnél, de az nekem nagyon tetszett, amit Nagy Gabi szerkesztő a literára, hogy a megérkezés helye az időnek a keresése, tehát hogy mennyiben izgatja az az állandó tollevés, vagy az állandó keresés, az otthon, az otthontalanság, ami majd az elhangzó versből is kiterül A hely, ahonnan jön a hely, ahova megy, egy like mész? Ez egy elég nehéz kérdés. Talán azért izgat ennyire a hely kérdése, mert mindig két voltam, és eleve a gimnáziumi évek alatt mondjuk három órákat buszoztam egy nap, hogy beérek Miskolcra, Kuritjánból, és <coughs> elég sokat utaztam. Aztán pedig Pestre kerültem, és egyszer éltem Kuritjánban, illetve Budapesten is. És... Ez, ebből nyilván sokat merítettem a versekhez. Uh, valahol azt írod, hogy az utcákat ilyenkor tekintetek tartják ébren, is, hogy egy nő a folytogatás nyomait, én úgy rejtegetem, hogy máshol nőttem föl. Uh, ez a két lakisság ez mennyire jellemzi a te verseidet, a témakeresésedet? És közben kérdezem Juditot is, hogy ezekből a versekből, vagy mi tetszett Krisztián verseiben? Vagy mi fogott meg téged? Nem tudom, mennyire halljátok egymást, vagy engem. Én, én tökéletesen hallok mindenkit. Szuper. Én is. Jó. Hú, ez na nagyon nehéz ezt megmondani. Igazából én té tényleg csak, csak közhelyeket tudok mondani. Egyébként hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon erős mezőny volt. Nagyon erős a mezőny. A Krisztán annyira annyira ott éreztem olyan fajta letisztultságot, az volt az érzésem, mintha egy ilyen koncentrátumot olvasnik, amit tulajdonképpen szerint nem nyilván azért mondom, hogy közeért fogok mondani, a jó költészetnek, illetve a költészetnek a, a, az egyik legfontosabb mérvadó, hogy azt érzi az ember, hogy olyan sűrítések vannak benne, amit már tovább nem lehet nem, le, nem lehet eszenciálni. És én ezt éreztem a verseinél nagyon-nagyon, nagyon abszolút ilyen Egyeszem első személyű líra, tehát nagyon személyes, nagyon intim líra. Ez egyébként, amire már korábban utaltál, azt hiszem, hogy ez tényleg ilyen korosztályi dolog lehet, hogy ez mindenkinél, mindenkinél nagyon erősen érezhető volt. E, és, és valami olyan megkapó melankólia volt benne, ami, ami mégis valamilyen reménykeltő volt, hogy a költésnek van értelme. Hát akkor, hogy... beszéljenek a versek, és nem tudom, hogy Péter vagy Petra, tehát Valc Péter fogja az egyik verset, és aztán utána Grisni Pertra Bíró Krisztián másik versét elmondani. Eldorádó Ostroma, te már otthont érzel a vonatútban, én még csak hangosodó fékeket a vállaimban. Mindketten évekre csomagoltunk, és hagyjuk, hogy pár kopott községtábla döntsön helyettünk. Azt mondod, itt tisztában levegő, de szerintem a legtöbb tüdőlebeny ugyanúgy tűpárna, mint otthon volt. És ez is egy pontosan olyan város, ami a halottairól lett híres. Itt leszállhatsz. Én a következő megállónál éves leszek, és még sehol nem láttam Európát. De hát mi így tanultuk. Darabonként hagyni el azt, ami eltört,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 Bíró Krisztiánnak a két versét meghallottuk, csatamás és Bereményi Géza dalát, és még itt van velünk bíró Krisztián. És hát persze ilyenkor meg szoktuk kérdezni, lehet, hogy ilyen furcsán hat, hat a kérdés, de hogy milyen azt más tolmácsolásában, ugyanazok a hangok szólaltak-e meg, amelyek a te fejedben megszólalnak, amikor írod ezeket a verseket. Tehát, hogy, hogy így hallod, de te is belül érdekes hallani azt, hogy hogyan értelmezi a szövegeim. Ez nem, nem gondolom, hogy egyfajta értelmezésnek kellene lennie, és nagyon örülök is annak, hogy ez nincs így. Egyébként sokszor akkor lenne nálam, hogy működik egy szöveg, amikor mások előtt felolvasom, és úgy hallom magamban, hogy hol döcög, és látom, hogy hol kell javítani esetleg. És a, a második vers, a nővérke búcsúja, egy nagyon friss vers, még nem volt lehetőségem felolvasni, szóval ez egy igazán hasznos élmény volt. Ez volt a tesztút, és akkor azt még hagyd kérdezze meg tőled, hogy a Csa Tamás bereményit te választottad, és akkor jön a nagy kérdőjel a miért? Ez elég egyszerű, szerintem. Egész életemben Csa akartam lenni, a hiszem, csak nem tanultam meg énekelni. Nyilván gyerekkorom óta hallom itt ott ezeket a számokat, és a mindig más-mást választok kedvencemnek, de egy kicsit egyértelmű volt, hogy Cseh voltok fogok választani. Bereményi szövegek nyilván nagy szerepet játszottak abban, hogy én egyáltalán írni kezdtem. Annyira közel vannak különben a Petrihez sok tekintetben. Tehát, hogy annyira szépen össze csúszik, vagy összesímul a kettő? Igen, igen. Igen. Jó. Akkor köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Csütörtökön a 27 kettedikén este hatkor lesz a diátadó, ahol a dobogósok tehát Krisztián is felolvas, és szerintem menjenek, nézzék, örüljenek, mi is örülünk nagyon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. És Nagy akkor szépen, nem marad más, lehet, mint euh, megkérem Pétert, hogy olvassa föl a töprengéseimből verset, Petri György versét. Az rossz volna, ha volnának legyek.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 rátartás, hunyorítás, lejjebb egy kicsit, még lejjebb kicsit, bum! Rátartás, hunyorítás, na persze, ha nincs lígy, nincs puska, nincs gond. Nagyon szépen köszönöm a belső közlés mai adásában a Petri D. kapcsán vendégeim voltak. Karádéva, Bognár Péter, szanisz Szló, itt a stúdióban Grisnik Petrának és Vajc Péternek nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok, mondtátok a verseket. Még majd uh, Petri György Sláger című megzenésített versét Díny és uh, József előadásában hallhatják. A hangmérnök Burger és a szerkesztő Pályi Márk nevében további szép estét kívánok. Martonévát hallották. végképpel maradott, elhasználódtam ennyi alatt, kíméletlenül használtam magam, és most látom, hogy milyen hasztalan. Mert hiába a sok energia, ha alacsony a gép hatásfoka, és késő van már ötven év felett, változni, változtatni nem lehet. Lamentálni vagy tühöngeni kár, a megvédülés sivataga vár. Ráncosodik a bőr, kihull fog, kicsit még élek, aztán meghalok. Nagy vim már végképp elmarad. Elhasználódtam ennyi év alatt. Kíméletlenül használtam magam. És most látom, hogy milyen haszta van. Mert hiába a sok energia. Alacsony a két hatásfoka, és késő van már öt fedély felett, változni, változtatni nem lehet. Lamentálni vagy tühöngeni kár, a megvédülés sivataga vár, ráncosodik a bőr, ki a fog, Kicsit még élek aztán meghalom.